Коли Україна ще ділилася за адміністративним устроєм на полки та сотні, Борзна з навколишніми селами входила до Ніжинського полку і була центром першої і другої сотень. Духсотне місто прикрасилося церквами, рундуками, шинками. Створення Малоросійської губернії 1796 року мало що змінило в житті борзенців. Під час Розділу цієї губернії на Чернігівську та Полтавську 1802 року, згідно з указом Сенату, Борзна стала повітовим містом Чернігівської губернії. Мабуть, жили на цій землі Забіли спокон віку. Понад 200 років представники роду Забіл відігравали значну роль в житті цілої округи. Цей рід селився у Борзнянському та сусідніх повітах. Відомості про рід збереглися від Михайла Забілий. Він народився у другій половині XVI століття. Михайло разом з синами Петром і Костянтином був свідком перебування Борзни з 1635 року у приватному володінні Каштеляна-Цехановського Франциска Вишла, що належав до польсько-литовської знаті. Костянтин Михайлович у 1649-1654 роках був реєстровим козаком Борзнянської сотні. 18 вересня 1662 року на його очах з волі Брюховецького, правда, за вироком суду, страчено в Борзні вісім керівників з Чернігівського, Переяславського та Лубенського полків, а кілька чоловік – заслано до Сибіру. Костянтин Забіла підкорився гетьману і 1664 року став борзнянським городовим отаманом. Син його, Тимофій, добре знав Семена Палія, бо ще дітьми разом бігали вулицями Борзни. Обидва народилися у козачих сім'ях, і їхнє дитинство проходило за сільськими звичаями. Та була між товаришами різниця, хоча Тимофій і не скаржився на здоров'я, проте порівнятися із Семеном не міг. Палій за літо виростав на цілу голову. Линвою перетягував чималу ватагу, міг за роги приборкати бика і кажуть, що навіть лисицю у степу доганяв. Рано рушив з батьком у походи і в 16 років уже був обстріляним і гарним наїзником. Тимофія ж готували до заможного і спокійного життя. І коли Семен Палій 1683 року захищав Відень від турків, його побратим був товаришем сотні Борзнянської. Радів успіхам Палія, але наздогнати його – не було в роду Забіл такого прагнення. Тимофій Забіла мав міцне становище серед верхівки Борзнянщини. 1687 рік – славетний пан, козак і обиватель Борзнянський. 1701-1704 роки – Прохорівський сотник. 1712 – Борзнянський городовий отаман. 1713. -й. Товариш знатний військовий. Купив млин о двох колах і каменях мучних, і половину греблі, лежачої на реці борзні. У гетьманському універсалі від 14 січня 1718 року писалося – презентував нам пан Тимофій Костянтинович Забіла, колишній сотник Прохорівський, пана полковника свого універсал на ґрунта в самому місті Борзни, та на подворках тамошніх, прозиваних Часникивка і Майдан. Будучи я от кілько 10 літ покійним дідом та батьком його куплею набутия. На Подсусідки на оних же для послушенства мешканим найдужчеся. Рід продовжив Микола Тимофійович, прадід поета. Значковий товариш і наказний сотник. Він одружився з дочкою багатія Часника, і тоді майже вся Часниківка опинилася у володінні Забіл. Його син Карпо був у 1773-1774 роках Борзнянським сотником другої сотні. То були важкі часи.